Ми злякалися, може що болить, може, до лікаря. Виявляється, у них у класі є лідер. Переросток смикається плечем, то й вони всі смикаються. Борька теж припогано вчиться, а надто йому не вдається українська мова. Гламур уже шкодує, що віддала його в цю школу за компанію з нашим малим. Читав, що десь уже винайшли пристрій перекладач із собачою мовою. Борька страшенно зацікавився Ротвейлера у них вже немає. Навіщо їм тепер такі великі собака? У них тепер шнаусер – довгоморденький, чубатий песик, от би з ним поговорити. Думаю, що собачу мову Борька опанував би швидше з українською у нього двіка. Нарешті запрацював парламент. Депутати за літо загартувались, набралися сил і енергії. У Верховній Раді, як у діжі, хтось вчинив, хтось заквасив, хтось вимішує тісто. Хоче виліпити з нього більшість, як коровай, прикрашений зузульками, щоб кукали. Суголосно із владою. Ті, що прийшли більшістю, тепер стали меншістю. Наслідок сіляких, паціянців, альянців і перебіжок. Хто в'їгав у парламент на популярності, нашого нетипового експрем'єра, тепер потроху його здає і вигулькує в інших фракціях. А він якийсь м'який, толерантний, зі всіма шукає консенсусу. «Манілов він, ось хто!» – каже дружина. «Мостік построїть, к сусіду ходіть чай піть». Але я не згоден. Він людина культури, спектр його подобань мистецький. Патріотизм непідробний. Це ж не те, що деякі народні обранці носії лексики соціальних низів кричать, сваряться, змагаються в траєкторії плювка. Ще інші мостилися прайдрімати цю каденцію. Скаржаться тільки, що крісла незручні, затісні для такого фундаментального панства. І спинка під таким кутом, що можна катапультуватись, що викликає в народі певний оптимізм. 16 вересня, два роки з дня загибелі Гонгадзе. Не знаю під які там бурини танцювала Соломея, а сьогодні мені чується танець смерті Ліста. І вже теперішня невидима Соломея приносить над світом голову Гонгадзе. А якийсь ірод потирає руки. Сучасний ірод. Дрібний і підлий. І такі ж його слуги, дрібні і підлі. Вони знають, хто вбив Гонгадзе, але покривають цей злочин. І тому вони вбивці теж. Нова експертиза я вже й не встежив, звідки ще раз підтвердила, що тарощанське тіло – це такий Гонгадзе. Після чого генпрокурор сформував остаточний вердикт. Причиною смерті Гонгадзе є відрізання голови від тіла, що є майже цитатою з Воланда, який свого часу сказав, що після відокремлення голови життя в людині припиняється, і людина відходить в небуття. І хоч тоді йшлося про голову відрізаного трамваїв, а тепер про відрубану сукирою. Екзистенційної суті це не міняє. З чого можна зробити висновок, що або наші прокурори читають Булгакова, або в них періодично вселяється Воланд. Хоча для нього це була б задрібна. Мати Гонгадзе не вірить і цій експертизі. Просить зробити ще одну, але вже остаточну, безпомилкову, щоб не мучили сумніви. Приїхали репортери без кордонів. Теж вимагають провести ще одну експертизу – комплексну і незалежну. Щоб уже аж у цій комплексній і незалежній можна було б беззастережно повірити. Хтось із росіян ще в 90-х роках сказав, що всі біди Росії від того, що в них там у Москві, у Мазолеї, лежить непохований труп. Але ж і в нашому Києві уже два роки лежить непоховане тіло. Невже ж ніхто не замислиться? Це ж непрощений гріх. А слідство тянуть і тянуть, імітують діяльність, топлять справу у версіях. Зате борзо перехапали співробітників ладію. Щойно Туреччина передала їх нашому правосуддю. Тепер їх експонують у наручниках. У прямому ефірі запихають у воронки – а також суддяк її чоловіка. Леді Ю приїжджає в суд, чоловік на лаві підсудних цілує її у плече. І все важче відрізнити серіали екранних детективів від серіалів нашої політики. Однак вона, леді, незламна, Ходить на демонстрації, полум'яно виступає з трибун. Сьогодні знов акція протесту. Не піду. Знову ходили в альянсі під різними прапорами. Носили у пудело президента у смугастій тюремній робі. Розіграли якусь комедію, народний трибунал, Зачитали звинувачення під загальний регіт, засудили президента до довічного ув'язнення і розійшлись. Надто багато трагедій було в нашій історії. Проходимо стадію фарсу. Ну і, звичайно ж, новий скандал, цього разу кольчужний. Україну звинувачують у тому, що вона постачала Іраку свої протиракетні кольчуги в обхід санкцій ООН. Президент запевняє, що не постачала. Я думаю, що всі все постачають і всі в обхід. Проблема лише в тому, хто кого зловить з руку. Зловить той, у кого руки довші. Наші миротворці у С'єра Леоне похворіли на малярію. У Вашингтоні з'явився загадковий снайпер. Стріляє невідомо звідки і на повал. Застрелив чоловіка біля бензоколонки. В Іранку емісари ООН шукають приховану від людства зброю. У тебе знову не почнеться інформаційна інтоксикація, питає дружина. Але ж послухай, кажу я, йдеться до війни з Іраком. Америка вважає, що там є зброя масового знищення. Там є нафта, каже дружина. Зброя масового знищення не там. Мені вже й сопрано допікають. Одна попзірка все співає. У слов'янки губи, крахат лукум. Ну і співала б, як малина, як горбина, як конфітюр, як мед. Ні, подавай їй східні ласощі. В контексті усіх цих теперішніх воїн. Баритон співає про кушу сінньої калини. У повітрі настоєний запах осені. Це б ми поїхали до Тещі в село. Зібрали порожай, пізніх яблук. Поскладали по кошики, і занесли у льох. Але ж ні Тещі, ні села. У садах дикі кабани риють. Жовтень почався з того, що з вокзалу евакували людей. Хтось подзвонив, що вокзал замінований. Тепер це нерідко. То вокзал, то метро, то у Причому ніколи не знає, що справді там заміновано, чи якийсь Борька надивився по телевізору і набрав номер. На Атлантиці розгулялися урагани. Накоївши лиха на Кубі, один тепер насувається на штат Лоузіано і Техас, а другий погнав на Мексику. І чого це урагани так гарно називаються, такими ніжними жіночими іменами? Ізабель, Азалія, Наомі, Лілі. У Каліфорнії цвіте розмарин. У нас облітає листя. Кульчужний скандал то розростається, то вщухає. Якась така маніпульована кольчуга. Втім, що в політиці не маніпульоване. Мальта, Словаччина і Словенія були членами Євросоюзу. «А ми? Коли ми вже увійдемо в Європу?» «Погано вивчаєш афоризми нашого президента», – зауважив Лек, інвертований на постелю. «Він же чітко сказав, що ми для себе визначили проселочний шлях у Європу. А це шлях довгий? Забрьохаємося!» «Де він взявся на мою голову? Прийде і знову зіпсує мені настрій. Львівські вчителі вийшли з транспарантом. Чи є майбутнє в Україні. «З таким президентом нема. А з такими нами?» Одне з двох, каже Лев, інвертований на постелю. Або це радянська влада зробила нас такими, або вона й стала можливою саме у цій частині світу, бо ми такі. Чогось же Гегель не вважав слов'янство суб'єктом історії. Я з ним не згоден. У мені все протестує. Але я розумію, що є думки, які треба додумати до кінця. Принаймні змиритися з тим, що вони існують. Снилося, що я ребром долоні розгатив телевізор. Звідти посипалися карлики і засновигали по хаті. Один дерся мені по штанині, другий – на голову. Я їх струшував, як навесні у лісі кліщів. Колега моєї дружини вже вийшла з лікарні. Цілком нормальна людина, скромна, мовчазна, вічлива, зайвий раз не подзвонить. Борчина мати ходить до психоаналітика. Їй вижаються кілери, ночами не спить.